Епілог. Нам лишається тільки гадати, чи повернеться він коли-небудь. Може, він понісся в минуле й потрапив до рук кровожерних волохатих дикунів кам'яної доби, може і знищити своїх творців. Але коли воно й так, ми не маємо іншого вибору і повинні жити далі. Для мене майбутнє Сповнене таємниць і загадок усе в ньому невідоме, крім деяких моментів, освітлених оповіданням мандрівника. Навтіх у собі я зберігаю дві чудні білі квітки зів'ялі вже, почорнілі й ламкі. Вони свідчать, що й тоді. Коли зникнуть розум і сила людини, вдячність і ніжність завжди будуть жити в серцях. 1895 рік